Звідчаю він ураз протверезів, затремтів і заридав. Морячки ж весело ряботіли перед ним своїми новенькими зільниками, радили Тимошові повернутися на шахту і дати батьківщині ще трохи вугілля, а через рік зустрітись у цьому ж вагоні та зіграти ще раз. Тимко водив невидюшими очима а по їхніх усміхнених фізіономіях, задібів і зовсім не відчував себе, наче перебував під глибоким гіпнозом, насланим на нього кочівними циганами. Ніч стояла за вікном, як завалена шахта, і здавалось, що поїзд не рухається, бо назавжди зав'яз у ній. У вапнярці він таки пішов до виходу, але тільки для того, щоб лягти під колеса поїзда. Якщо не встигне під цього, зачекає наступного. Мирічки вийшли його провести попрощатись. Тиміж сприйняв це як найвишуканіше знущання над ним. Коли він стояв на останній приступці вагона, моречки зареготали так, аж у пристанційних дворищах загавкали собаки. А потім один з них віддав Тимкові не лише програні ним гроші, а й ті, які вони спершу програли йому. З цією пакою він і прибіг до світа в городища, які спокійно спали на сармацькому горбі, не відаючи, що вже минула перша година – Великої вітчизняної війни, в яку, напевне, сторч головою кинулись три молодих морячки, які за кілька годин і більше переінакшили Тимка гонду, ніж спромоглося б на це все його наступне життя бути б йому й до і жмукрутом, ходячим арифмометром із маленькою цяткою душі в грудях, гребти б йому все життя під себе, лізти за копійкою шкіри, обділяти себе радощами якби не тих троє, що найвірогідніше отак безтурботно і наклали головами у перші дні війни. Дякуючи тим трьом, городища мають саме такого Тимоша Гонту, яким він і повинен бути, вірніше, яким він і потрібен їм. Ті троє привиділись йому знову, усміхнулись під своїх збитих на бокир без козирок. Руденький, наче восковий, що найбільше тоді гороїжись, але саме він отдав тимкові гроші, запитав. Ну, то що там у тебе в банку, Тимоше? Життя, відказав Тиміш і ще раз додав. Життя? Тоді й давай на весь банк. А чорнявенький, сором'язливіший, що лише не учився тоді курити і весь час закашлювався, глянув на свого рудого товариша і думкою мовив. У нас те може, щоб ти знав недобір, і вічний недобір казна. Тиміш застраждай від цього видова, а трактор самочинно повернувся в бік Городищ. Три молодих морячки, окутані маревом, ішли рілею і далі більше встрявали в неї. Передайте круцеві, ой не треба, щоб злучив корів айстру. Така мешаста, з одним рогом донизу, і фурію, у неї вим'я, як Ярославина Макітра. І дуже їсти хочу, – прожебонів Ілля-капітан і почав засинати на операційному столі. Мого 100 грамів спирту і закуску капнула жовчі сестра-хазя, яка чомусь і досі крутилася в операційній, поглядаючи на білий, опалий Іллі в живіт. Тільки заїдок, вже зовсім сонними губами, мовив Ілля, і поринув у наркотичний сон. Молода практиканточка червоніла й одвертала очі від того місця, в яке цілилась скальпелем Романа Полипівна, щоб вичекрежити грижу хворому. Та йому лише штучним і займатись, пхикнула Романа і провела скальпелем по здутому пахові капітана. Над тим лигичком нахилилися. Чи спить мила, подивилися? хрипловато заспівала Лебедит. І то мало означати, що операція розпочалась. Але практиканточка зрозуміла це по-своєму. Заходилась перевіряти, чи взяв наркоз пацієнта. Спить, спить, Романа Полипівно, але все одно йому болить. Ясна річ, що Ілля міг би і надалі успішно штучно запліднювати колгоспну худобу із своєю грижею та апендицитом. Але на цю примусову операцію намовила Роману капітанова напівдружина Євка яка пече такі манзарі із сиром та молодою цибулею, які могли б увійти в хрестоматійні підручники з кулінарії. Саме тими манзарями і вчарувала Єву лікарку. Саме тим на манзарях вони зблизились. Тоді Єва й шепнула в романі, що Ілля мучиться від грижі, але боїться операції. Та це ж Єву як ніхті обрізати? Або як вам манзарі спекти? Єва хотіла приголомшити Іллю своєю добротою. Хай він лежить у лікарні, а вона приноситиме йому передачі. Хай знає її добре серце і вчиться бути людиною, а не техніком із штучного. Сьогодні Єва тричі пересолювала механізаторський борщ. Кілька разів у неї пригоряло смаження і падав хліб зі столу. Вона вже каялась, що послала Іллю під романен ніж. І те, що їй зараз здається, наче сармацький горб вище піднімався у небо, будинок культури та адміністративний корпус, вона сприймає як вищий знак свого гріха перед Іллею. Бідне воно, це ж біль не світський. Романі то що? Аби різати? Прости мені, Ілля, я більше не буду. Це ж воно зараз зубами скрагоче від болю, каяла Сєва. Воно, це нанаскавіше слово, яким вона називала Іллю поза очі. Здобута незалежність, якої так прагнула Єва і домагалася з усіх сил, незалежність, якою вона ще недавно втішалась, почала її гніти. Тим більше, що цього року може приїхати в відпустку син Святослав, який служить в Японії дипломатом. Ілля і Єва старанно приховують від сина цей розрив своїх дипломатичних стосунків. Всі листи з Японії починаються. Дорогі незабутні тато і маму. То я ваш син. Якщо листоножа першої зустріне Єву, то їй вручає заморського конверта. Вона кілька днів перечитує синове послання, а тоді підкидає його в поштову скриньку, прибити до хвіртки. Ілля також повторює цей дипломатичний прийом. Але ж рано чи пізно, а Святослав таки приїде у відпустку, може набридне йому літування на островах. Бідне воно. А я така ж дурепа, прости мене, Господи, хоч би щасливо обійшлося. Увечері занесуємо сиру і сметаною та мандзарики спечу. Якщо все обійдеться щасливо, терей до романа забігти. За її плечима над плитою валував дим. Горіло сало на сковороді. Інструмент будемо ставити шов. Скомандувала сестрі Романа і поправила рукою маленького золотого талісмана-годинника, що звисав із ланцюжка на шиї. Пам'ять про поїздку до Австрії. Заводиться він від руху його власника. На високих романених грудях ще жодного разу не зупинявся. Та кров вимакай, не бійся, він же сонний. Чи ти збираєшся самих жінок лікувати? Тоді треба було йти в гінекологію, погукує Романа Лебедин, на молоду практикантку. І вправно зашиває маленьку рану в паху капітана.